فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدا هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار موضوع درسنا الليله باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفئه فرح الدين رحمته الله سبحانه وتعالى segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segala kenikmatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita Salawat dan salam semoga senantiasa Tercurahkan kepada suri turalan kita Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Dan juga keluarganya, para sahabatnya Serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak InsyaAllah pada kesempatan malam ini Kita akan membahas tentang hukum memakai uh, jimat ya Memakai jimat akan tapi sebelum kita membahas tentang bab Permasalahan mengenai hukum Akejimat, kita melanjutkan Bab yang kemarin, tentang tafsir Tauhid, wa syahadati alla ilaha Ilallah, bab tentang tafsir Tauhid dan syahadah la ilaha ilallah, karena ada Masih, ada beberapa Ayat atau hadis yang belum kita Baca, wa qawlihi Wa minan nasi mayat Takhidu min duni Allahi anda, dan yuhibbunahum kahubillah. Di antara ayat-ayat yang dibawakan oleh Syah Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah dalam menafsirkan makna tauhid atau makna lailahaillallah yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 165 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah yuhibbunahum kahubillah mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala Ayat ini Menjelaskan kepada kita bahawasanya Orang-orang musyrikin Di antara kesyirikan yang mereka lakukan adalah Mencintai sesembahan-sesembahan mereka Sebagaimana Kecintaan mereka kepada Allah SWT Lanjutan dari ayat ini kata Allah SWT wa Waladzina amanu asyabdu hubban lillah Adapun orang-orang yang beriman Maka Kecintaan mereka kepada Allah lebih daripada Kecintaan orang musyrikin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walau yara allazina zolamu Izi yarauna al-adhab anna al-quwata lillahi jami'an Wa anna allaha syadidul azab Seandainya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu tatkala mereka di hari kiamat melihat azab Yang akan menimpa mereka Bahawasanya kekuatan semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka akan menyesal Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Azabnya sangatlah pedih istabarra alladheena tubee'u min alladheena tabau wa ra'u al'adab wa taqatta'at bihim al'asbab ya, akhirnya tatkala di akhirat kala orang-orang yang diikuti yang disembah akan berlepas diri orang-orang yang menyembah istabarra alladheena tubee'u min alladheena tabau jadi ayat ini menjelaskan bahawa sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin adalah bukan benda mati benda-benda mati itu hanyalah simbol dari orang-orang yang hidup. Makanya Allah mengatakan kelanjutan dari ayat ini, nanti bisa buka dalam surat Al-Baqarah ayat 65 dan seterusnya, istabarra alladzina tubi'u min alladzina tab'u wa raw aul adab wa taqatta'at bihumul asbab. Tatkala orang-orang yang disembah berlepas diri dari orang-orang yang menyembah. Berarti yang disembah adalah makhluk bukan bukan patung sekedar patung, patung hanyalah simbol dari orang-orang saleh. Wa taqatta'at bihumul asbab dan keterikatan di antara yang menyembah dan disembah terputus. Orang-orang yang menyembah mereka mengatakan kalau kami dihidupkan kembali, ada kesempatan untuk hidup kembali, kami akan berlepas diri dari sembahan-sembahan kami sebagaimana sembahan-sembahan kami berlepas diri dari, dari, dari kami. Kazalik yurihimu Allah a'maalhum alaihim, عليهم, wamahum bikharijina min al-nar. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan, ya, menampakkan amalan akibat amalan perbuatan mereka di akhirat kelak di neraka jahanam, wamahum bikharijina min al-nar dan mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahanam. Parahnya rahmati oleh Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat jelas menjelaskan bagaimana hakikat kesyirikan kaum syirikin. Saya ulangi dari surat Al-Baqarah ayat seratus dan selanjutnya. Di awal Allah menyatakan bahwasnya di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Yohibunahum kahubillah. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Waladinaa manu ashadu kubillah. Adapun orang-orang beriman kecintaan mereka kepada Allah lebih daripada kecintaan orang musyrikin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin mereka membagi cinta mereka menjadi dua kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka anggap sebagai pemberi-pemberi syafaat bagi mereka. Oleh karenanya dalam ayat yang lain mereka menyesali tatkala mereka di akhirat kerak, mereka mengatakan tallahi ing kunna lafi dhalalim mubin izna sawwikum bi rabbil alamin. Kata mereka, demi Allah, kami dulu dalam kesesatan yang nyata. Kapan إِذْنُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَلَمِينَ Tadkala kami menyamakan kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya menyamakan rasa cinta. Cinta kepada Allah. Sebagaimana cinta mereka kepada selain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apakah ada orang, orang yang seperti ini? Ada orang-orang yang mereka ketundukannya, kecintaannya, kecintaan yang sangat dalam, sehingga mengantarkan kepada ketundukan dan perendahan. Sampai-sampai kecintaan mereka kepada Selain Allah sama dengan kecintaan mereka kepada Allah. Bahkan ada yang lebih cinta kepada selain Allah daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana kita dapati sebagian orang kalau dia misalnya mencuri atau melakukan kemaksiatan. Kemudian kita katakan bersumpahlah engkau dengan nama Allah. Bahasanya kamu tidak melakukan. Maka dengan mudahnya dia mengatakan demi Allah saya tidak melakukan. Tetapi seandainya kalau disuruh coba kau sebutkan nama wali atau nama sunan atau nama yang lain. Maka dia takut kualat ya. Maka dia takut takut kualat Dia tidak berani bohong Kalau bersumpah dengan nama Allah Dia berani berdusta Tapi kalau bersumpah dengan nama selain Allah Di antara wali-wali yang dia sembah Dia tidak berani berbohong Demikian juga kita dapati sebagian orang ya, Setiap tahun Harus bisa menyumbangkan sembelihan kepada Nyurorokidul misalnya di pantai selatan Harus setiap tahun acara rutin Kalau tidak ada penyumbang Pemberian sembelihan kerbau kepala kerbau akan buat Nirokidul marah. Tetapi dia bertahun-tahun lewat tidak pernah menyembelih misalnya untuk Idul Adha tidak pernah dia lakukan. Tidak pernah dia lakukan. Sementara untuk Nirokidul maka dia harus sisahkan uang untuk bisa melaksanakan acara tersebut. Ya, seakan-akan kalau dia tidak melakukannya maka dia akan kualat. Inilah sebagian orang yang seperti ini ada, ya. Ada sebagian orang yang lebih cinta dan lebih takut kepada selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara kesyirikan yang mereka lakukan kita tahu orang-orang musyrikin mereka menyembah Allah namun mereka juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman maka kecintaannya kepada Allah lebih daripada orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena kecintaan orang-orang yang beriman tidak terbagi. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana nasib orang-orang ini Yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah di akhirat kelak Nasib mereka, ternyata sesembahan-sembahan yang mereka harapkan memberi syafaat Sembahan-sembahan mereka yang mereka harapkan menjadi wasilah antara mereka dengan Allah Ternyata berlepas diri Allah mengatakan Iftabarro alladhinat taba'u min minalladhinat tubi'u Iftabarro alladhinat tubi'u minalladhinat tubi tubi minal taba'u Tatkala orang-orang yang diikuti Yang disembah, berlepas diri dari orang-orang yang menyembah Waktu kau taat bihmul asbab, tetapi kalau tidak ada hubungan antara yang menyembah dengan disembah, akhirnya orang-orang menyembah pun marah. Wa kaula ladina cabaulaw annala nakaratan, fatabaro amin hukamatabarra umina. Kata mereka kalau kami dikembalikan di dunia kami dikembalikan ke dunia sekali lagi, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Namun sudah terlambat. Mereka tatkala menyembah orang-orang soleh. apa kata mereka dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahiz Zulfah." Kami tidak menyembah orang-orang soleh ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Dalam ayat yang lain, mereka berkata, "Haula'i syufa'a'una indallah." Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ternyata di akhirat kala yang mereka harapkan untuk mendekatkan mereka kepada Allah berlepas diri. Berlepas diri dari mereka. Ini dalil sembahan mereka, patung-patung hanyalah simbol Bukan patung-patung yang berbicara tidak, tetapi simbol dari orang soleh, dari malaikat, dari jin, dari dewa misalnya, yang nanti di akhirat kelak akan berlepas diri dari, dari mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ke dalam kejurihmullah amalahum hasaratin alehim wamahum bihadi jinaminanar. Demikian Allah menampakkan bagaimana amal perbuatan mereka akibat dari kesyirikan yang mereka lakukan wa bi kharijiina minan nar dan mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahanam kekal abadi karena mereka telah melakukan syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatillahi Subhanahu wa ini ayat menafsirkan kepada kita tentang makna dari la ilaha illallah tidak ada ya, sesembahan yang berhak diserahkan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah sebagaimana orang-orang musyrik Cinta adalah ibadah. Ya. Kalau cinta tersebut, apa itu cinta ibadah? Cinta yang mengantarkan pada ketundukan dan perendahan. Ya, bukan semua cinta. Ya. Ada, ada cinta Tobii, cinta pada istri, cinta pada anak ini cinta tabiat. Ini bukan ibadah. Tapi cinta yang mengantarkan pada ketundukan dan perendahan. Ya. Ini adalah ibadah yang berhak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang musyrikin mereka cinta kepada Allah dan juga cinta kepada selain Allah. Sehingga mereka menyesal pada hari kiamat kelak. Dan mereka berkata, Tallah in kunnala fi dhalalim mubin. Idh nusawikum bi rabbil alamin. Sungguh demi Allah kami duduk di dunia. Dalam kesatan yang nyata. tatkala kami menyamakan kalian dengan Allah subhanahu SWT. Iaitu menyamakan kalian dalam sisi. Kami beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada kalian. Wahai sesembahan-sembahan selain Allah subhanahu SWT. Kemudian kita lanjutkan. Salah satu hadis pula yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah yaitu hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mangqala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu yang artinya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dan dia kufur dia ingkar dia kafir kepada selain yang disembah selain Allah kepada seluruh yang disembah selain Allah. Harumama lahu maka haram darahnya, haram hartanya dan hisapnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, hadis yang sahih yang diaqul lima muslim menjelaskan kepada kita tentang makna la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah tidak hanya suatu kalimat yang diucapkan kemudian akhirnya menyelamatkan orang dari siksa neraka jahanam. Suatu kalimat yang mudah diucapkan, la ilaha illallah. anak kecil pun bisa mengucapkannya. Orang gila pun bisa mengucapkannya. Ya. Orang yang tidak paham pun bisa mengucapkannya. Tapi dibalik la ilaha illallah ada konsekuensi yang harus dikerjakan. La ilaha illallah adalah kalimat yang mulia. Barang siapa yang mengucapkannya, maka akan terjaga darahnya dan terjaga hartanya. Sebagaimana kaum muslimin yang lain. Akan tapi, hadis ini menjelaskan, La ilaha illallah bukan hanya kalimat yang diucapkan tapi ada persyaratannya kata nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah. barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ada syarat wa kafaru bima yu'badu dunillah dan kufur dan ingkar kepada segala sesuatu yang disembah kepada selain Allah tidak mengakui kesyirikan orang lain mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang ada maka ini baru dikatakan dia bertauhid adapun orang yang bertauhid kemudian membiarkan orang-orang lain berbuat kesyirikan ...menyatakan bahwasannya... ...kesyirikan, praktek kesyirikan dilakukan oleh orang lain tidak mengapa. Maka ini tauhidnya dipermasalahkan. Dia tidak memenuhi persyaratan tauhid. Sebagaimana seperti saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu... ...pemahaman pluralisme yang tersebar di tanah air kita... Ya, ...bahkan tersebar di universitas-universitas Islam... Ya, ...yang dikembangkan oleh orang-orang yang memiliki gelar-gelar doktor... ...namun mengambil gelar-gelar tersebut dari negeri-negeri kafir... Tadkara pulang ke tanah air merusak akidah kaum muslimin yang ada di Indonesia Dengan menyatakan bahwasanya seluruh agama sama Kita semua adalah dari Nabi Ibrahim AS Sebagaimana kita disediakan surga oleh Allah Orang-orang Yahudi dan Nasrani juga disediakan surga oleh Allah SWT Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Quran Inna dina inda Allahil Islam Sungguhnya agama satu-satunya yang diridai oleh Allah hanyalah Islam Allah juga berfirman, "Wa may yabta'i ghayra al-islami diinan falyuqbal amin wa huwa fil akhirati khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana Musa hayyan, ma wasi'a illa an Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak mungkin dia tidak boleh kecuali harus ikut saya. Ya. Tatkala Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi terakhir, sehingga risalah Nabi SAW oleh risalah yang umum untuk seluruh umat manusia dari segala suku dari segala negara berbeza dengan nabi-nabi sebelumnya. Wakar Najibahatu, nabi-nabi sebelumnya diutus, khas hanya untuk umatnya saja. Tatkala Nabi sebagai Nabi terakhir dan tatkala diutus oleh diutus Nabi SAW maka seluruh risalah risalah kenabian dan kersulan sebelum Nabi semuanya mansuh. Ya kepada risalah Islam sehingga diantara spesialnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus untuk seluruh umat. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh Nabi sebelumku diutus untuk masing-masing umatnya. Wa obi wa bi istu ila Adapun saya diutus untuk seluruh umat manusia. Kemudian datang orang-orang mengatakan bahwasanya masih masih boleh beragama Nasrani masih boleh beragama Yahudi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'min Yahudiyin wala Nasrani wala Nasrani yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an Tidak ada seorang Yahudi dan Nasrani pun yang dengar tentang saya kemudian tidak beriman kepada saya kecuali menjadi penduduk neraka Jahannam. Oleh karenanya orang-orang yang mengatakan semua agama sama, ini adalah orang-orang yang ya merendahkan syariat Islam dan merendahkan tauhid bagaimana mau disamakan antara penyembahan terhadap Allah pencipta alam semesta ini dengan penyembahan terhadap Nabi Isa dengan penyembahan terhadap jin dengan penyembahan terhadap Buddha dengan penyembahan terhadap sapi bagaimana mau disamakan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana mau disamakan antara tauhid dengan kesyirikan buat apa diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya ternyata semua agama masuk surga, buat apa repot-repot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Al-Quran, diutus Nabi Sallallam berdakwah sana sini dengan sulitnya, dengan susah payahnya? Buat apa Nabi Sallallam memerangi orang-orang kafir? Tak kala itu. Kalau memang ternyata semuanya masuk, masuk surga. Ini adalah kebatilan yang paling batil yang sekarang tersebar di tanah air kita. Sementara orang-orang Yahudi tidak rido kalau kita disamakan dengan mereka. Mereka itu orang-orang Yahudi menganggap kita ini seperti babi-babi dan monyet-monyet yang diciptakan oleh Allah untuk berkhidmah melayani mereka. Hanya saja tubuh kita dibuat sebagai tubuh manusia supaya bisa melayani mereka. Kemudian, bodoh-bodohnya kita menganggap mereka sama dengan kita. Sementara mereka saja tidak mau kalau kita disamakan dengan dengan mereka. Oleh karenanya, di antara syarat la ilah ilallah, dalam hadis ini kata Nabi SAW, وَكَفَرَ بِمَا يُؤْبَدُ مِنْ دُنِ اللَّهِ Dan kufur kepada selain yang disembah selain Allah. Kalau kesyirikan harus kita katakan syirik. Kita tidak riza dengan agama-agama yang lain. Sebagaimana Allah tidak riza. Inna dina inda Allah al-Islam Tidak ada agama yang diridai oleh Allah kecuali Islam Kemudian kita menggambarkan masalah syirik yeah. menggambarkan masalah kesyirikan Dosa yang paling besar Beribadah kepada serin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَنْ يَقْفُرْ بِالْتَغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِسْ تَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَ لَمْ فِي صَوْمَ لَهَا Barang siapa yang kufur kepada taugut Kepada segala bentuk kesyirikan kepada dewa-dewa kufur kepada jin-jin kepada yang disembah selain Allah wa yu'min dan beriman kepada Allah faqad istamsaka bil urwatil maka dia telah memegang tali yang sangat kuat ini syarat mengucapkan la ilaha illallah beribadah hanya kepada Allah dan kufur kepada kesyirikan-kesyirikan yang ada di atas alam semasa ini tidak ridha di antara bentuk kekufuran pengingkaran apa benci terhadap kesyirikan benci dengan kesyirikan Masalah syirik tidak ada mujamalah, tidak ada basa-basi. Ya monggo silakan syirik, saya enggak. Tapi mas monggo syirik tidak ada dalam Islam seperti itu. Dia bilang syirik-syirik, haram. Saya tidak melakukan tapi saya bilang itu haram perbuatan. Perbuatan yang haramkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang lebih berbahaya daripada dosa-dosa yang lain. Kesirikan dosa yang lebih besar daripada membunuh, daripada memperkosa, daripada membunuh orang tua. Daripada merampok, daripada mencuri. Lebih besar bahaya dosa kesirikan. Ikhwani fillah san yadhallu itulah makna dari la ilaha illallah yang benar bahwasanya seorang harus kufur kepada sesembahan-sesembahan dan agama-agama selain agama Islam karena satu-satunya agama yang menjelaskan dan mengetahui tauhid hanyalah agama Islam selain agama Islam semuanya agama kesyirikan semuanya bentuk peribadatan kepada makhluk nasrani menyembah nabi Isa yahudi menyembah Uzair ya budha menyembah Rohnya Buddha, Hindu menyembah dewa, Jin, ya, dewa Brahmana, de, dewa Brahma, dewa, dewa Siwa, dewa, siapa lagi? Wisnu, dewa pencipta, dewa perusak, dewa pemelihara. Ya. Konghucu entah nyembah siapa, Sinto nyembah matahari. semuanya agama selain Allah adalah penyembahan terhadap makhluk, hanya Islam saja yang merupakan penyembahan kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka suatu perkara yang Menjijikkan dan sesuatu perkara yang memalukan Jika disamakan antara tauhid dengan kesyirikan Disamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala Dengan makhluk-makhluk yang semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya kita masuk pada bab berikutnya, bab yang ke-6 Kata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala min Minasyirki lubzul halqati wal khayti wa nahwihima lirafil balai awdaf'ihi di antara hikmah dari Syekh Muhammad bin Wahab, tak kala dia ingin menjelaskan tentang Tauhid, beliau menjelaskan tentang lawan daripada Tauhid. Kita tahu Tauhid menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Tetapi harus jelas juga apa lawan dari Tauhid itu kesyirikan. Barang siapa yang mengetahui perincian tentang kesyirikan, dia akan lebih mudah menjalankan Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya buku kitab Tauhid ini, selain menjelaskan tentang mana Tauhid, di sini dijelaskan secara terperinci, jenis-jenis kesyirikan banyak sekali. Di antara syirik ini, di antara syirik ini, di antara syirik ini, di antara syirik ini. Berdasarkan dari delilah Al-Quran dan Sunnah. Agar tak kita mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan, kita akan tahu apa itu arti tauhid. Oleh kerana penyair berkata, wa وَبِذِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ Dengan lawannya, maka akan tahu siapa hakikat seseorang. Sesuatu itu diketahui hakikatnya, setelah diketahui lawannya. Seorang penyair berkata, أَر la illi walakin li tawqihih man lam ya'rif sharra min alkhair yaqfihi seorang penyair berkata aku mengenal kebaikan keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut tetapi aku melakukan keburukan untuk menghindarinya barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut orang-orang sekarang kalau kita tanya masyarakat kamu bertauhid ya saya bertauhid syirik enggak orang benci namanya syirik takut namanya penyakit syirik takut namanya dosa syirik tapi mereka tidak tahu perincian tentang apa itu syirik Contoh-contoh syirik Akhirnya terlalu banyak diantara mereka terjerumus dalam kesyirikan Tidak sadar itu merupakan kesyirikan Di antara kesyirikan yang paling tersebar di Alam semesta ini adalah pakai jimat Oleh karenanya Syed Muhammadullah Ha'ad membuka Penjelasan tentang perincian tentang syirik Yang pertama tentang masalah jimat-jimat Apalagi saya terakhir baca Di salah satu Organisasi terkenal di tanah air kita ditulis barang siapa pakai jimat dengan niat baik, maka tidak mengapa. Subhanallah. Kalau syirik niatnya baik tidak mengapa. Melet niatnya baik ya. Untuk biar istri lebih cinta juga tidak mengapa. Inna lillahi wa inna Ilaihi raja'un. Mengajarkan kesyirikan kepada kaum muslimin yang bodoh yang tidak mengerti. Ini adalah amanah yang akan dimintai pertanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkhianat kepada umat. Bagaimana seorang kiai, Bagaimana seorang ustad Kemudian mengajarkan kesyirikan. Mengatakan seluruh agama sama. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Yang kalau kita lihat, Tentang saudara-saudara kita di tanah air, Dipermainkan dunianya, dipermainkan agamanya. Oleh karenanya, para hari rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita harus netahassan, kita harus punya benteng, agar tidak diperdaya oleh orang-orang yang hanya sekedar ingin sebagian dunia, kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membolehkan kesyirikan dan yang lainnya. Ayat yang dibawakan dalam bab ini, tentang di antara kesyirikan adalah pakai jimat, minasyirki lubzul halqah, di antara bentuk kesyirikan adalah makai gelang, Wal khayit atau memakai talib, wanahwihi ma atau yang sejenis keduanya, lirof el bala audaf ihhi dalam rangka untuk menolak bala atau dalam rangka untuk menghilangkan bala, entah menolak entah menghilangkan. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az Zumar, "Walain s'alathum man khalq al wal-arḍ la yaqoolunallah". Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrikin. Manhalah kasamawati wal art. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Sungguh-sungguh benar-benar mereka menyatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Rasulullah Sallam ingin mendebat mereka yang mereka beribadah kepada patung-patung, kepada ya simbol-simbol para wali. Tatkala mereka mengakui yang menyembah adalah Allah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah maka Rasulullah SAW mengatakan: Kulafaraytum ma tadauna min dunillah. In aradani Allah bizar, hal huna kasifat zuri, atau aradani b hal huna mumsikat rahmati. Kelhasbi Allah, alaihi, yatawkalu almutawakilun. Kata Nabi Sallam, bagi mana kalian? Apakah sembah sembahan kalian itu? Kalau Allah menghendaki keburukan bagiku, apakah mereka bisa menghalangnya? Atau sebaliknya, kalau Allah menghendaki kebaikan bagiku, apakah mereka bisa mencegah kebaikan tersebut? Tidak bisa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian sudah mengaku yang yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kalian menyembah, ya, patung-patung yang merupakan simbol wali-wali tersebut, simbol orang-orang soleh? Mereka tidak bisa apa-apa yang menentukan semuanya Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Dan ini mengingatkan tentang kisah Nabi Hud Alaihissalam yang Allah ceritakan dalam surat Hud. Tatkala Nabi Hud memerintahkan mereka kaumnya untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka pun mengancam Nabi Hud dengan wali-wali mereka. Mereka mengatakan Inna kulu illa taroka ba'bu ali hati Wahai Hud, menurut kami, sesembahan-sesembahan kami akan menimpakan keburukan kepada engkau Wahai Hud. Nabi Hud dengan tenang-tenangnya mengatakan Kaulah ini ushidullah, washadu um an nibrirumimma tu shrikuna min dunni, fakiduni jamian thumma la Kata Nabi Hud. Aku persaksikan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawasanya aku berlepas diri dari seluruh kesyirikan yang kalian lakukan. Faqiduni janian. silakan buat makar kepada aku. Summa latunzirun. Jangan tunda-tunda sekarang juga. Datangkan marah bahaya dari wali-wali kalian kepada aku. Inni tawakkaltu ala Allah. Nabi Muhammad mengatakan aku bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa imannya kuat seperti Nabi Hud alaihissalam. Coba kalau antun pulang kampung, antum berdakwah terus datang para dukun kamu jangan dakwah terus kami santet kamu kumpulkan seluruh dukun santet saya sekarang juga siapa yang berani bilang begitu ثم لا jangan tunda-tunda sekarang juga Nabi Nuh, Nabi Hud alaihisalam tatkala diancam dengan kesyirikan dia mengatakan fakiduni jami'an ثم ayo silakan jangan tunda-tunda sekarang juga Ibrahim selawasan juga mengatakan demikian Kul afraiyatum ma tadoon min duniillah. In aradani Allah bizarin. Hulunna kašifatuzzuri? Atau aradani birahtinahulunna mumshikatulrahmati? Lihatlah sembah sembahan kalian. Kalau Allah menghendaki keburukan kepada aku, apakah mereka bisa mencegahnya? Dan kalau Allah menghendaki kebaikan kepada aku, apakah mereka bisa menghalanginya? Kul hasbi Allah. Hanya Allah yang yang berkehendak. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan bahwasannya ya. segala sesuatu yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala ada pun sesembahan Allah yang mereka sangka bisa memudahkan mendapatkan rezeki dan mereka sangka bisa memudahkan untuk menolak bala, semuanya hanyalah persangkaan semuanya hanyalah persangkaan orang-orang melakukan kesyirikan kalaupun terjadi apa yang mereka kehendaki maka semuanya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah fitnah istidraj oleh karena itu kita katakan bahwasanya terkadang ya atau bahkan sering kesyirikan itu bermanfaat di dunia ini tidak ada sesuatu yang murni buruk tidak ada yang murni buruk tidak ada 100% buruk tidak ada bahkan iblis yang Allah ciptakan pun ada manfaatnya iblis yang antaranya dengan adanya iblis maka Diketahui mana yang baik dan yang buruk Maka Allah bisa menampakkan dua sifat Allah Allah adalah Maha Rahmat Dan Allah juga Syedidul Iqab Adabnya sangat pedih Allah bisa menciptakan dua Makhluk yang sangat jauh berbeda Surga dan neraka Di antaranya bisa disyariatkan Ibadah-ibadah yang sangat Allah cintai Seperti jihad dan yang lainnya Iblis saja ada Manfaatnya Apalagi dukun, dukun juga ada manfaatnya oleh karenanya banyak orang pergi ke dukun, meskipun banyak kebohongannya, tapi terkadang ada manfaatnya. Dengan adanya dukun, terkadang penyakit bisa sembuh. Dengan adanya dukun, bisa balas dendam. Bisa nyantet orang lain. Dengan adanya dukun, ya, kalau istri tidak suka, bisa disuka. Bisa melihat orang lain. Dengan adanya dukun, bisa datang ya, pelaris. Sehingga kalau ada dua toko, toko temannya tidak kelihatan sama orang. Ini di antara faedah dukun. Maka tetapi semua itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah haramkan sebab seperti itu Dan Allah menjadikan hal tersebut Sebagai isidraj untuk semakin membuat mereka terjerumus dalam kesesatan Sana min la ya alamun. Kata Allah kami akan isidraj membiarkan mengulurkan mereka Dari arah mereka yang tidak tahu Oleh karena terkadang orang melakukan kesyirikan berpegang teguh dengan kesyirikan Padahal itu merupakan kebodohan yang nyata Sekarang kita berbicara tentang jimat Suatu hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Luhaib dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'alanh. Hadis yang diriwat oleh Ibn Majah dan diriwetkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan diriwetkan oleh Ibn Hibban dalam Sahihnya dan Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'alanh dia berkata, "Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufrin." Nabi saw melihat ada seorang laki-laki di tangannya ada gelang terbuat dari tembaga. Fakola maha dihi, maka Nabi bertanya, apa ini? Apa ini yang kau pakai? Kata orang ini minal wahina, karena saya punya penyakit wahina. Wahina itu seperti penyakit yang menimpa ya pundak atau lengan atas yang mungkin pegel yang sangat parah, ya, mungkin asam semacam semacam asam urat yang membuat sakit. Kolein zia, kata Nabi saw lepaskan itu, ya gelang tersebut. Kemudian kata Nabi, fa'inna halatasi duka illa wahnan. Semuanya gelang seperti ini yang kau pakai tidak menambah kepadamu kecuali semakin semakin kelemahan. Fa'inna kalau mita perhatikan kata Nabi, fa'inna kalau mita wahi' alaih kalau kau meninggal sementara gelangmu belum kau lepaskan masih ada di tanganmu maaflah ta'aba dan kau tidak akan beruntung selama lamanya. Ini ancaman keras dari Nabi saw. Disebutkan dalam riwayat al-Hakim yang memakai gelang ini dialah sendiri perawi hadis yaitu Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia yang ditegur oleh Nabi. Makanya disebut dalam riwayat al-Hakim ini mengatakan: "Dahul ala Allah Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam wafiy aldu di halqatu sufrin. Saya bertemu dengan Nabi Sallallahu Sallam. Ini orang Islam, sahabat. Cuma mungkin baru masuk Islam tidak mengerti perincian kesyirikan. Sehingga dia masih ada sisa kesyirikan yang di zaman Jahiliyah. Dia mengatakan saya ketemu Nabi SAW dan saya pakai gelang di sini Di lengan atasku. Gelang dari tembaga Rasulullah bertanya Mahaza. Rasulullah ingkari apa ini kau pakai Kata dia minal wahina Karena saya sakit di sini Rasulullah Rasulullah mengatakan Inzi'ah Inzi ah dalam bahasa Arab Itu melepaskan dengan cepat Artinya segera buka itu Fa inna kalau inmital wahyaa aleik maaflah taabaran. Keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau mati sementara masih ada gelang tersebut di tanganmu, kau tidak akan beruntung selama lamanya. Sekarang saya tanya sama antum sekalian. Ini sahabat yang memakai jimat ini, memakai gelang gelang tembaga untuk pengobatan, ya. Apakah dia meyakini bahwasanya gelang itu menciptakan alam semesta? Ya, saya tanya sama antum. Tidak ini sahabat Nabi saw, tapi baru Muslim. Orang musik saja tidak, apalagi sahabat. Apakah dia meyakini bahasnya gelang itu, ya, bisa mengatur ikut nimbrung dalam menentukan sehatnya seorang atau matinya seorang atau sakitnya seorang? Tidak, dia hanya meyakini sebab. Ini apa? Sebab. Mungkin oh, dia cembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sahabat Nabi. Dia hanya meyakini gelang itu apa? Sebab. Dan itulah. Orang-orang sekarang pakai jimat. Kalau kita tegur kata dia, yang penting kita yakin. Yang menentukan semuanya siapa? Allah. Ini hanya sebab. Hanya sebab. Kita bilang Allah tidak pernah menjadikan sebab kesembuhan pada gelang dan pada jimat. Tidak pernah. Tidak ada seperti itu. Lihatlah bagaimana ancaman Nabi ini kesyirikan. Seorang pakai jimat, di antara bentuk kesyirikan yang nyata, menjadikan hatinya terikat tawakalnya kepada jimat. Seorang tidak pakai jimat, mah cuba keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata Itu doanya. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada perubahan kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au azila au uzlam au ajhal au jala alayya. Kawan berdoa ya Allah ku berlindung kepada Engkau. Jangan sampai aku sesat dan jangan sampai aku disatkan Jangan sampai aku tergelincir, jangan sampai digelincirkan orang. Jangan sampai aku ya menzolimi atau dizalimi orang. Berdoa tatkala keluar rumah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang pakai jimat coba. Kalau jimatnya ketinggalan dia gelisah. Mau perang enggak jadi, kenapa jimatnya ketinggalan? <laughs> enggak jadi. Mau ujian, sebelum mandi kembang enggak pede? Tadi malam sudah salat malam sudah, tapi belum mandi kembang enggak? Enggak pede. Subhanallah. Jadi tawakalnya kepada apa? kepada jimat. Inilah bentuk kesyirikan seorang tawakalnya. Ya, dia kalau bawa jimat dia jadi berani, jadi anu. Kenapa? Dia merasa ada yang menjaga dia. Inilah bentuk kesyirikan yang dilarang oleh Nabi SAW. Oleh kerana Nabi mengatakan, ya, perhatikan ancaman ta Nabi tadi. Fa'inna kalau mita, wahyaa aleika maaflah ta'abad. Dan seandainya kalau kau meninggal dan gelangmu masih ada di tanganmu maka engkau tidak akan beruntung selamanya oleh karanya para ulama menyebutkan hukum asal dari jimat adalah syirik kecil bukan syirik besar bukan syirik kecil uh, syirik kecil dan bukan syirik besar ada dua bentuk memakai jimat pertama meyakini jimat itu ikut mengatur alam semesta ini tidak ada yang meyakini seperti ini saya rasa kalau meyakini jimat ini punya pengaruh langsung bisa menyembuhkan dan tidak dia langsung bisa dengan sendirinya bukan hanya sebab tapi dialah yang menyembuhkan Bukan Allah yang menyembuhkan Tapi dia sendiri yang langsung menyembuhkan Maka ini syirik akbar keluar dari agama Islam Tapi tidak ada orang saya rasa Tidak ada orang muslim bagi jimat dengan keyakinan ini Yang kedua Adalah meyakini jimat itu hanya labah Sebab Ini yang disebut dengan syirik Syirik kecil Karena Allah tidak pernah menjadikan Jimat sebagai sebab kesembuhan Dan tadi menimbulkan seorang ya, Bertawakal kepada jimat Dan ini banyak terjadi di tanah air kita Bahkan dijual jimat tersebut Yang jual terkadang ustaz, terkadang kiai Harganya ada yang mahal Ada yang murah, bisa tawar-tawaran Kalau ditawar nanti tidak sakti Harus bayar mahal Supaya sakti jimat tersebut, subhanallah Ada rompi dikasih raja-raja Ya memang dia mungkin dikebal Bahkan dicoba pada kucing Kucingnya dipotong tidak makan Ya, Kenapa sudah ada jin di situ menjaga Nenya orang seperti ini jagoan semua, eh, saya bilang orang Indonesia ini masya Allah sakti-sakti, tapi di jajah Belanda 350 tahun <laughs> mana kesaktiannya mana jimat-jimatnya waktunya perang, Tatkala terjadi perangan antara kaum muslimin sampai terjadi tatkala perang, maaf saja terjadi perang sebagai cerita teman-teman saya waktu perang di Maluku di Ambon subhanallah, sebagian wanita-wanita kafir nasrani mereka keluar telanjang bulat mereka tahu kenapa? Karena kesaktian orang Islam akan hilang kalau ada lihat wanita telanjang. Itu dipraktikan oleh mereka. Karena mereka tahu orang Islam perang pakai apa? Pakai sihir. Sampai terjadi tatkala perang antara sebagian kaum muslimin sama penyembah roh. Mengumum mandi kembang, mandi apa-apa saja kalah. Kenapa setannya lebih hebat yang penyembah roh-roh tersebut? Mekananya buat apa kita kemudian bertawakal kepada jimat-jimat seperti ini? Lihat para sahabat mereka berperang. Kalau jimat itu dari Islam, dengan raja raja seperti Rasulullah sudah berikan kepada para sahabat, Rasulullah saja giginya patah, mukanya apa? Luka. Para sahabat terbunuh dalam medan bertempuran. Ini pakai jimat-jimat supaya kaya, supaya berhasil, supaya tenang, ya. Justru orang yang seperti ini lebih gelisah daripada orang yang tidak makai jimat. Ikutlah nih firman dzatnya Kita lanjutkan hadis kedua. Walahu An Uqbah bin Amir Marfu'an. Demikian juga hadis yang oleh Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu talawhu. Rasulullah SAW bersabda, Man ta'allah qatam jimatan, fala atamallahu lahu. Barangsiapa menggantungkan jimat maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, wada'ah itu adalah semacam sesuatu yang diambil dari laut, kemudian dijadikan jimat. Kata Nabi SAW, فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ لَهُ Allah tidak akan buat dia tenang. Allah tidak akan buat dia tenang. Dalam riwayat yang lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mantah Allah kota mimat dan fakat ashrock. Barangsiapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ini jelas bahawa sahaja jimat merupakan kesyirikan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian. Dan tak difonis dosa tersebut merupakan dosa syirik, maka dia termasuk dosa besar. Hati-hati. Ya. Tak kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memfonis bahawa ini merupakan dosa syirik, maka dia merupakan dosa besar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad juga dari Ukbah bin Amir al-Juhani, dia berkata: "An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbala ilahi roh Ada sebagian orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang dari sepuluh, sekitar sembilan orang, tujuh orang, lapan orang, enam orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk untuk berbaiat kepada Nabi. Rupanya ada 10 orang yang datang menemui Nabi untuk berbaiat kepada Nabi. Kata Uqbah bin Amir yang menyaksikan kejadian tersebut, "Fabaya'at tis'atan wa amsaka an wahid." Rasulullah sallallahu alaihi 9 orang yang satunya tidak mau dibaiat oleh Nabi. Di mereka ingin baiat Nabi. 9 orang dibaiat oleh Nabi yang satu ditunda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah kata mereka. "Baya'at tis'atan wa tarakt hada, ya Rasulullah." kata para sahabat yang lain engkau membaiat sembilan orang yang satu kenapa tidak kau baiat? Beliau dia tahu bahwasanya baiat merupakan ibadah dan merupakan tanda kesetiaan. Yang kata Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam, tanda kesetiaan e, rakyat kepada pemimpinnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata walaisa ala unquhi bai'ah, famata famita jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada baiat di pundaknya, maka dia meninggal dalam keadaan mati jahiliyah. Ini satu orang ini ingin bayat, Rasulullah tidak mau. Para sahabat heran, kenapa engkau bayat sembilan, sementara yang satu, tidak kau bayat. Kata Nabi SAW, inna alaihi tamimah. Dia pakai jimat, maka saya tidak mau bayat. Bayangkan. Rasulullah tidak membayat orang ini, kenapa? Dia pakai jimat. Kenapa? Karena jimat merupakan kesyirikan. Fa yadahu, fa aha. Maka orang ini pun memasukkan tangannya, entah dia pakai di pinggang atau di mana, Kemudian dia potong jimat, dia putuskan jimat tersebut. Setelah itu baru dibayat oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, من تعلق تميمة فقط أشرب Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan jimat ini perkara yang menyebar dan tersebar di tanah air kita, diperjualbelikan. Yang jadi masalah terkadang jimat, ada pakai tulisan Al-Quran tapi dicampur-campur dengan yang lainnya ada kotak-kotak, ada segitiga, bintang-bintang ada tulisan Arab, entah bacanya apa rumus-rumus ya dibuat oleh para dukun-dukun, bahkan ditulis oleh kiai, ditulis oleh ustad kemudian dijual dengan harga yang mahal katanya bukan harga ini mahar entah harga, entah mahar, ya. ini merupakan kesyirikan bagaimana tidak laris Sementara di tanah air kita Dijual perbelikan di, diperjualbelikan, Namanya Jimat-jimat Kemudian Wali ibn Abi Hatim An-Hudhaifah Hadis yang terakhir Dari Hudhaifah radhiyallahu ta'ala Anhur Hudhaifah bin Yaman Seorang sahabat yang terkenal Yang Menyimpan sebagian rahasia Nabi SAW Annahura'a rajulan fi yadihi Khaitun minal humma Hudhaifah sahabat Nabi Melihat seorang Pakai Kait itu pakai tali karena demam. Dia lagi demam dipasang apa? Tali. Fakrata kemudian diputuskan oleh Hudayfa langsung diputuskan. Dan kalau melihat ada kemungkaran dia putuskan menang tersebut. Wa Talakaulahu kemudian Hudayfa membacakan firman Allah: Wa Ma Yukminu Aqtaru Hambilahi Ilawahu Mushrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan. Ia kerana hati-hati yang namanya syirik kita jauhi. Yang namanya raja ya. Dan kebanyakan raja-raja tersebut diisi jin di situ. Karena pernah kejadian yang pernah saya alami. Setelah kala ada seorang kemasukan jin. Banyaknya di Rukyah. Kemudian terjadi perbincangan. Saya bicara sama jin tersebut. Saya bilang kenapa kau masuk dalam tubuh orang ini. Kata Jin tersebut. Dia telah membakar rumahku. Saya bilang rumahmu di mana? Kata dia di pinggang kakaknya. Rupanya orang ini dia bakar jimat milik. Kakaknya. Jadi, karenanya Ikhwanul Filsafatullahi yaqum kalau kita dapat jimat, ya jangan langsung dibakar, dibuka, dibersihkan apa namanya tulisannya pakai air sambil baca kul Abu Robil Falakul Abu Robil Naskulullah Ahad, ya baru kemudian kita hancurkan. Karena sebagian orang kalau tidak kuat, jadi jinnya ngamuk. Tatkala rumahnya dibakar, maka dia meng mengganggu. Oleh karenanya ada pengisian kris kris misalnya kris sakti bisa berdiri sendiri. Jangan heran, ada jin di situ. Diisi apa? Diisi jin. Ya, ini tradisi-tradisi yang ada di sebagian tanah air kita dan tidak boleh kita lestarikan karena merupakan kesyirikan demikian ikhwani fillah sanillahi yakum apa yang bisa saya sampaikan kalau ada yang bertanya saya persilahkan wallah taala alam bisawab silakan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dekat dekat jangan biarin gitu angkat aja angkat Ustaz bolehkah kita memakai Uh, khodam Malaikat, misalnya Malaikat Jibril, Ismail, dan selain yang Amalannya itu murni pakai uh, Al-Quran Tidak tercampuri oleh apapun apa, apa? Khodam Malaikat? Iya, Khodam Malaikat Maksudnya Khodam Malaikat di mana? Jadi kita <coughs> datang ke suatu guru Melakukan kemudian, suatu amalan? Iya Amalannya apa? Membaca ayat kursi sekian kali iya, Terus? Terus kalau sudah ada tingkatannya satu hari empat puluh hari semakin banyak semakin hebat tingkatannya. Terus akhirnya? Terus malaikat akhirnya, menjadi kodam. Iya, kalau kita terkena mas masalah musibah misalnya kita dicuri, kita memanggil salah satu malaikat jibril sumam, maka pencuri itu akan terhenti dengan sendiri. Iya, iya iya. Gimana hukumnya? Sir? Iya iya. Ini ada amalan yang hebat ya, bikin malaikat jibril jadi pembantu, luar biasa. Baca malaikat Jibril jadi membantu kita. Malaikat Jibril, saya tahu hanya turun kepada Nabi. Hanya Nabi Muhammad, Nabi Musa. Oleh kerana saya katakan terkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datangi malaikat Jibril. Maka apa kata Hera? Apa kata uh, Wara'ah bin Nu'fal? Hadanamus Alladina Zala Ala Isa. Yang turun kepada Engkau wahai Muhammad, itulah malaikat yang turun kepada Nabi Musa. Itu malaikat Jibril. Dan Tugas malaikat Jibril kita tahu adalah untuk menurunkan wahyu, bukan tangkap pencuri. Ini tugasnya polisi bukan tugasnya malaikat Jibril Oleh karenanya ini adalah Di antara bentuk khurafat ya, Penipuan yang dilakukan oleh jin Dari mana Rasulullah pernah mengatakan baca ayat kursi sekian kali Bisa menjadikan malaikat jadi pembantu kita Dari mana seperti ini Tidak ada sama sekali dalam satu hadis pun Rasulullah menyatakan baca ayat ini Maka bisa terbang Baca ayat ini maka bisa kebal Tidak ada satu hadis pun tidak ada yang Rasulullah katakan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh oleh malaikat misalnya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balikkan nih ikhwani fillah saniahu ayakum. Saya sendiri pernah menghadapi kasus ini kasus yang pernah saya hadapi langsung. Seorang memasukkan jin kenapa? Karena baca ayat kursi 7000 kali dalam waktu 7 hari. Ayat kursi yang seharusnya untuk mengusir setan karena disalahgunakan ya kemasukan jin. Dan saya punya teman sendiri. Saya ini saya cerita kisah nyata yang saya alami bukan dari dengar orang lain. Saya pernah meruqyah teman saya dan dia seorang ustaz sekarang. Kemasukan jin, kepanasan saya ruqyah dia. Saya tanya, kenapa kamu kemasukan jin? Alhamdulillah sekarang dia berda'wah. Dia bilang, saya dulu baca surat Yusuf di tengah hutan. Dengan niat supaya jadi tampan dan tertarik. di, di apa? Karena Nabi Yusuf tampan, sehingga orang-orang tertarik sama saya. Malah kemasukan jin, kata dia. Ini niat yang salah, yang baca surat Yusuf supaya ganteng. Dari mana baca seperti ini? Ya, kalau ingin gemuk, baca surat Al-Baqarah, surat sapi biar gemuk. Surat gajah segala. Dari mana seperti ini? Ini menyalahgunakan salah niat, akhirnya jadi jadi jin yang masuk. Sekarang nih aneh, baca di kursi hari sekian berapa kali. Kemudian tingkatan berikutnya hari 40. Kemudian tingkatan berikutnya kemudian apa? Nanti akhirnya malaikat bukan malaikat sembarangan nih, Malaikat Jibril, malaikat siapa lagi? Israfil malaikat mencabut nyawa. Jadi pembantu kita. Eh jangan jangan jangan apa? Si sangkakala Subhanallah, malaikat tugas siap sengkakala di, jadi pembantu kita, Gimana? Oleh, karenanya ini adalah perkara yang aneh dan tidak benar. Dan saya sampaikan kepada para hadirin bahwa saya terlalu banyak jin yang ngaku sebagai malaikat. Sebagaimana terlalu banyak jin, ngaku sebagai orang soleh. Ini banyak terjadi. Ber, beribadah dengan ibadah khusus puasa muti, tiba-tiba datang orang soleh bersorban kemudian ngajarin amalan-amalan ternyata apa jin dan ini sering saya ketemu orang seperti ini tahu-tahu kalau bersalaman dia seperti kesetrum ya apa masuk jin dalam tubuhnya tiba-tiba setelah itu sakti oleh kerana itu tidak saya katakan masalah karomah itu karomah dari Allah itu ada tetapi tidak ada karomah yang dipelajari tidak ada cara baku untuk mendapatkan karomah tidak ada kalau ada cara baku mendapatkan karomah kesaktian itu bukan dari Islam Para sahabat dulu sakti sebagian mereka. Seperti saat bin Abi Waqqas, ketika ingin menyerang orang-orang kafir, namun dihalangi oleh lautan, maka mereka pun naik kuda di atas lautan tersebut, Allah jadikan lautan seperti daratan. Seperti Khalid bin Walid, tatkala ada orang menantang dia minum racun, maka dia minum racun, akhirnya tidak meninggal dunia. Tapi tidak ada ilmu khusus sebelumnya, dipelajari oleh Khalid bin Walid, tidak ada. Ada pun belajar caranya begini, makanya begini, ya. akhirnya, inilah yang disebut dengan, ajaran-ajaran dari jin. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Moyyumayyshuruhum jami'an, thumma yakuli lil malaikati, aha ulai iya kum kano yabudun." قَالَ سُبَحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَأْبُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُنَّ. Jadi, Allah mengumpulkan malaikat dan orang-orang di akhirat kala, maka Allah bertanya, wahai malaikat. Apakah ini orang-orang yang dulu menyembah kalian di dunia? Malaikat berlepas diri. Maha suci engkau ya Allah. Engkaulah wali kami bukan mereka. Balqanu ya'budun al-jin mereka dulu menyembah jin. Jadi yang aku sebagai malaikat Jibril mungkin jin tomang atau jin apa ifrit yang lainnya. Kok oh, malaikat Jibril mau-maunya suruh nangkap pencuri? Ini dari mana seperti ini? Ini oleh katanya ini merupakan saya kawas terjerumus dalam kesyirikan, ini khurafat ya. Yang belajar di mana ada begitu-begitu. Hah? Di pondok atau bukan? Bukan di pondok. Belajarnya di pondok lagi. <guluh> Ada lagi yang bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Staf. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan gelang yang ada magnetnya magnet atau batu giok jadi hmm. dia tidak ada dia menganggap bahwa itu bukan jimat apakah diperbolehkan yang kedua bagaimana cara pengobatan nabi atau hukum rukyah hmm. terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera adapun masalah ruqyah insyaallah kita akan bukan besok ya minggu depan <laughs> karena kita tauhid hari Kamis dan Jumat Bab setelah ini adalah bab tentang masalah ruqyah. Ya. Saya ingin menjelaskan jawab sekarang, tapi bagusnya ditunda minggu depan. Ya. Minggu depan masih ada? Tidak ada, nanti minta rekamannya di Masjid Nabawi. Jadi kajian kita ini tiap hari di, direkam di Masjid Nabawi. Satu saat, kapan-kapan, entah bulan depan atau tahun depan, bisa minta di bagian, pe, bagian perekaman, minta saja kajian tentang kajian kitab tawhid, akan disusun oleh mereka secara dengan Fahres dengan daftar isi Hari ini kajian judulnya ini, judulnya ini dan seterusnya Oleh karena kalau saya tidak sempat jawab sekarang Insya Allah kapan-kapan kesini bisa Bisa diminta di bagian rekaman Dengan memberi CD dan lainnya e, Ada pun mengenai e, Gelang magnet Yang disebut bisa menyembuhkan Rematik dan selainnya atau gelang giok, Ini termasuk perkara yang Bikin permasalahan, kenapa? Karena pengobatannya bukan sesuatu yang zahir, tidak sesuatu yang Nampak, beda kalau Bisa ada bahan kimia suntik, itu jelas. Bisa dituliskan hasil penelitiannya oleh seorang dokter. Obat ini mengandung bahan kimia ini-ini dan merupakan obat dari penyakit ini-ini. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi kalau yang magnet ini agak saya agak ragu. Ya. Pakai rematik terkadang diilmiah-ilmiahkan. Ya. Padahal kalau kita lihat magnet pengaruhnya cuma di sini. Tapi terkadang kata mereka bisa menyembuhkan penyakit yang bagian tubuh yang lain dulu pernah ada di sini tapi kemudian dilarang. Rekanannya saya tidak kalau bisa dijelaskan secara ilmiah oleh pakar dokter, bukan dokter sembarangan ya. Bukan dokter yang percaya sanga dukun ya. <gibu> tapi dokter yang benar-benar ahli dalam masalah ini bisa menjelaskan secara ilmiah, maka ini kita bilang boleh kalau bisa dijelas. Tapi kalau sekedar mungkin-mungkin-mungkin ditinggalkan. Ya. Karena kita tadi yang seperti tadi, dia pakai gelang tembaga. Sahabat tadi pakai gelang apa? Tembaga. Dan mungkin dia bilang, eh ada pengaruhnya tembaga warnanya kuning. Mungkin pengaruh dengan urat nadi dan sebagainya bisa menghilangkan. Tapi Rasulullah bilang, buang. Kalau kau mati masih ada gelangnya, kau tidak akan selamat-selamanya. Oleh karena kalau kita seperti ini, kemudian kita tinggalkan. Cari obat-obat yang jelas. Yang bisa dijelaskan secara ilmiah menurut ilmu kedokteran. Ya. Karena kalau Antum bicara ilmiah-ilmiah, orang-orang dukun juga berusaha mengilmiahkan. Yang belajar tenaga dalam pun mengilmiahkan. kata dia, dalam tubuhmu ada aura. Kemudian nanti ada ini, kemudian ini, alu, omong kosong semuanya. Rupanya ngisi Jin. Orang mabok bisa juga punya tenaga dalam. Bukan cuma orang Jin solat. Mereka berusaha mengilmiahkan. bahkan ditulis diktat saya baca sendiri, dengan mendalilkan terhadap Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah la yu ma bi anfusikum hata yu Inna Allah la yu gairu bi qomin ma bi anfusim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Cara merubah diri mereka dengan latihan tenaga, tenaga dalam. Akhirnya teman-teman saya pada ikut, saya juga hampir ikut tapi nggak jadi. Pada ikut rame-rame. Akhirnya terkadang main-main sering kemasukan, Masukan Jin. Ini nggak beres ni. Tahu-tahu waktu praktek saya bilang, coba praktek dengan niat, bisa jadi jurus Jetli misalnya. Dari mana tiba-tiba punya? Ini jelas dari Jin. Kemudian bisa ngikut Bruce Lee, kemudian bisa jadi monyet. Saya lihat sendiri, subhanallah. Ini jelas-jelas dari apa? Dari jin. Nanti dibilang, kalau mau pengisian, baca subhanallah. Walhamdulillah. Wallahilallah akbar. Orang terpedaya dengan seperti ini. Padahal apa isinya? Isi Isi jin. Jadi, suatu yang tidak ilmiah, berusaha untuk diilmiahkan hati-hati. Oleh karena, kalau ada yang bisa mendatangkan siar ilmiah, menurut pakar-pakar dokter, tentang gelang-gelang tersebut, maka mungkin kita bisa, kita melihat lagi. Tapi kalau tidak ilmiahnya sekedar, ini karena ada sinar anu sinar ini tapi ah, ini mending dijauhin, mending ditinggalkan kita khawatir masih ada obat-obat yang lain, alhamdulillah yang lebih selamat. Pertanyaan, Ustaz bagaimana hukumnya menjual tasbih yang katanya tasbih koka yang dibuat dari kayu perahu nabi nuh <laughs> dan katanya bisa buat penangkal gangguan jin dan lain-lain. Ini kapal nabi nuh di mana dulu? <laughs> Katakan nabi nuh Allah mengatakan waswad al judi dalam surat. Ya, dalam surat uh, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Hud wastawat alal al judi. Ya, setelah Allah wa ya ardhub laima'ki wa ya sama'i aqli alma' wa al'amr, ya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah merindahkan wahai bumi, ya, masukkanlah airmu. Wahai langit, berhentikanlah hujanmu. Setelah selesai urusan maka apa namanya? Perahu pun wastawat alal al judi di atas gunung. Katanya Gunung Judi. Sekarang Gunung tersebut sekarang siapa yang mau naik ke atas cari gunung tinggi seperti itu kemudian ngambil buat tasbih dijual murahan. Ini sudah orang ditipu, Mau aja ditipu. Ini jelas kebohongan dan. Namun demikian sebagian orang suka yang aneh-aneh. Dibilang dari kapal Nabi Nuh percaya saja. Yang manjat ke... yang pertama kapal Nabi Nuh di mana? Siapa yang tahu di mana kapal Nabi Nuh sekarang? Yang kedua siapa yang manjat ke sana jauh-jauh? kemudian ngapain ngambil kayunya buat bikin apa <laughs> buat bikin tasbih ya mungkin kapal itu sudah lapuk sudah anu ini kan berapa ribu tahun yang lalu kemungkinan sudah ya mungkin ada apa, apa namanya penjual tasbih dengan pasukannya semua pada ngambilin kayu untuk buat tasbih dari kapal Nabi yang lebih anehnya lagi dikaitkan dengan kesyirikan bahwasanya tasbih tersebut bisa membuat penangkal gangguan jin dan lain-lain. Nah, ini seperti ini tidak benar ya, eh, ikhwan. Tidak ada tasbih bisa menangkal apa? Jin dan lain-lain, tidak ada. Ini tidak benar. Oleh karenanya, memang para ulama mengatakan boleh pakai tasbih. Tatkala seorang apa bertasbih terutama yang sering lupa. Ya, mungkin hitungannya dia tidak tahu atau buat dia semangat bertasbih. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan di balik itu maka jadilah ini bid'ah di antara meyakini pakai tasbih lebih baik daripada jari ini enggak benar Rasulullah dan para sahabat pakai apa pakai jari mau pakai tasbih tidakkan tapi jangan meyakini tasbih lebih abdul daripada jari terlebih lagi kalau seorang pakai tasbih dalam rangka untuk ria pamer ada orang subhanallah subhanallah enggak ada orang nonton film tangannya goyang terus nonton film uh uh nonton bola ini enggak benar seperti ini tapi kalau dia benar-benar ikhlas enggak jadi masalah tidak dilarang tapi kalau ada keyakinan di balik itu seperti tasbihnya di ini terjadi seperti ini tasbihnya ditaruh di kuburan dulu di berapa hari supaya sakti diin jadi ada strom semua dari walinya Dipakai kadang pakai kalung tasbih terus buat apa seperti ini lihat bagaimana para salafus saleh dahulu bagaimana Abu Bakar apa keibadahnya seperti itu Umar bin Khattab apakah seperti itu Ali bin Abi Thalib Utsman apakah seperti itu Ya, kalau tasbih sudah pada tingkatan seperti jadikan jimat, ini berarti kan jadikan jimat. Bisa menangkal menangkal berarti apa? Jadi jimat. Berarti sudah bukan cuma bid'ah lagi pada tingkat kesyirikan. Ini yang tidak diperbolehkan. Oleh kerana hukum membeli, ya, hukum membeli tasbih dari perahu nabi nuh tersebut, syirik dan bodoh. Ya, syirik dan dan bodoh. Pada hakikatnya Allah menghendaki kebaikan kepada semua makhluknya. Namun kenyataannya banyak manusia yang melakukan kejahatan atau penyihir atau dukun. Apa yang dikehendaki oleh Allah kepada manusia seperti ini? Ini, ini kwanifilasannya Allah Ini pembicaraan tentang masalah takdir. Ya, Allah mengatakan, "Wahai tasha'una illa ya sya'allahu rubul alamin." Tidak ada yang kalian kehendaki kecuali di bawah kehendak Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala Lau sha Allahul la Amanah manfil ardhijami'an. Kalau Allah berkehendaki maka seluruh manusia akan beriman. Tapi Allah tidak berkehendaki demikian. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Allah berkehendaki demikian? Ini pertanyaan yang tidak mungkin ditanyakan. Tatkala orang-orang musyrikin protes kepada Nabi SAW, kenapa Allah turunkan wahyu kepada Muhammad? Kenapa tidak pada kita? Di antara kita ada yang nasabnya juga mulia, di antara kita yang lebih pemimpin daripada Muhammad mereka berkata aha ulai manallahu alaihi min bainina protes mereka kenapa allah memberikan anugerah kepada orang kaum muslimin kepada muhammad dan teman-temannya tidak memberikan kepada kami allah tidak menjawab kenapa nya allah mengatakan alaisallahu bi'alima bisyakirin allah lebih tahu mana yang lebih bersyukur para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala para jemaah umrah yang dimuliakan oleh allah subhanahu wa taala jadi bertanya kenapa allah mentakdirkan sebagian orang beriman sebagian orang tidak beriman inilah berbicara tentang takdir Suatu yang merupakan rahasia yang tidak mungkin Allah jawab. Karena kita tidak mampu untuk mengetahui ilmu Allah. Makanya para ulama di diantara seperti Abu Jafar At-Tahawi mengatakan, Qadarullah sirullah al-maktum. Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Dan kita punya ilmu kata Allah, وَمَاُوتِيْتُمْ مِنَ ilmi illa qalila. Dan kalian tidak berikan ilmu kecuali sedikit. Ada hikmah-hikmah yang luar biasa yang kita tidak tahu, yang Allah kehendaki. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kerusakan di atas muka bumi dan lautan. Padahal Allah mengatakan wallahu Allah tidak suka dengan kerusakan. Tapi Allah ciptakan kerusakan. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri aydin nas liyudziquhum badhalladzi aamilu laallahum yarjiun." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Akibatullah perbuatan manusia. Allah ciptakan kerusakan. Ada hikmah di balik itu. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ اللَّذِي أَمِلُ Untuk membuat mereka merasakan akibat sedikit perbuatan mereka. لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Semoga mereka sadar. Ada hikmahnya, semoga mereka sadar. Sama pertanyaan, kenapa Allah ciptakan iblis? Kita tidak tahu. Ada hikmah di balik itu yang Allah kehendaki. Kenapa? Wallah alam, kita tidak tahu. Karena ilmu kita tidak akan mampu. Ya, Kalau ilmu kita setara dengan ilmu Allah, mungkin Allah akan jelaskan. Tetapi ilmu kita sangatlah sedikit. Wa وَمَاُتِيْتُ مِنَ الْإِلْ tidak akan diberikan ilmu kecuali sangat sedikit, maka jangan kita melewati kemampuan akal kita, pada hal-hal yang merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti orang yang berusaha, sebagaimana orang yang berusaha berfikir tentang rahasia Allah, sebagaimana orang yang berfikir tentang bagaimana zat Allah, tidak mungkin. Tafakkaru fi ala illa wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah tentang kenikmatan-kenikmatan, ciptaan-ciptaan Allah. Jangan berfikir tentang, apa namanya? Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis juga disebutkan, Datang syaitan akan beri wasuasa kepada seorang manusia. Siapa yang menciptakan ini? Yang menciptakan ini? Sampai siapa yang menciptakan terakhirnya adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Akan datang syaitan, Siapa yang menciptakan Allah kalau gitu? Maka tak ada de, bisikan syaitan seperti itu, Maka kita katakan, billahi Yang ingin menyesatkan kita, Ingin buat kita kafir kepada Allah, maka kita tahu bahawasanya otak kita ini punya keterbatasan, maka jangan masuk ke areal-areal yang di luar kemampuan otak kita kalau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tangan Allah misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadrih, wal ardu jami'an qabdhatuhu yawmal qiyamati wassamawatu matuyyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. mereka tidak mengagumkan Allah sebagaimana mestinya dan pada hari kiamat kelak wal ardu jami'an qabdhatuhu Bumi seluruhnya dalam genggaman geng geng Allah subhanahu wa ta'ala Dan langit-langit yang tujuh seluruhnya Dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mampu otak kita membayangkan bagaimana tangan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Allah punya tangan Tapi bagaimana tidak ada yang tahu Jangan kemudian orang berpikir tangan seperti tangan manusia ini adalah ngawur Tangan Allah, tangan yang sangat mulia Bagaimana ini tidak mungkin kita pikirkan Karena kalau kita ingin mikir bagaimana tangan Allah, kita harus tahu dulu bagaimana zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak tahu zatnya, jangan bicara tentang bagaimana sifatnya. Yang kita jelas, kita tahu bahwasanya tangan Allah adalah tangan yang sangat luar biasa, yang maha, ya, maha hebat. Buktinya tak kala hari kiamat, Allah menggenggam langit, ya, menggenggam bumi dan langit-langit seluruhnya dilipat dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya otak kita punya keterbatasan, jangan sampai kita mikirkan hal-hal yang di luar kemampuan akal pikiran kita. Wa'alam bisawakum. Ustad apa statusnya, kiai atau ustadz yang suka jual jimat? Dinasehati ya. ya, dinasehati ya. Karena tadi sebagian orang belajar di pondok, belajar ilmu-ilmu kekebalan. Sehingga tak kala dia pulang kampungnya ditanya, bagi dong ilmunya? Kiranya ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ya ilmu kekebalan yang dicari-cari. Ini jadi pusat ritual-ritual tertentu ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Yang mengajarkannya, masalahnya adalah Ustaz atau Qiyah ini yang sangat kita sedihkan. Ya. Manusia tidak diajarkan Tauhid, malah diajarkan hal-hal yang seperti ini, jima-jima. Sehingga ini agama kita di tanah air kita kurang berkembang. Kemudian, ya, bermacam-macam yang harus kita bicarakan. Ada lagi yang bertanya? silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perbuatan apa saja yang bisa membatalkan keislaman. Terima kasih. E, pertanyaannya sangat bagus dan pertanyaan singkat tapi jawabannya sangat panjang ya. Banyak perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman ya. Di antaranya kesyirikan, di antaranya mengaku ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ahmadiyah. Di antaranya mengaku ada pencipta selain Allah, di antaranya mengejek syariat Allah Subhanahu wa ya, taala. banyak hal-hal yang bisa menjuruskan seorang dalam kesyirikan di antaranya disebut oleh sebagian ulama dengan sepuluh penggugur keislaman tentunya ini butuh penjelasan ya, ya seperti istihza' ya mengejek kepada syariat Allah mengejek jilbab misalnya ya. kita tahu jilbab atau mengejek solat misalnya tapi ini butuh perincian karena tidak semua orang yang terjerumus dalam pembatal keislaman otomatis menjadi murtad tidak selamanya ada orang yang jahil yang tidak mengerti disangka bukan syariat Islam disangka ini adalah syariat ternyata kesyirikan oleh karenanya butuh penjelasan panjang lebar tentunya tidak cukup waktu yang sempit sekarang ini untuk bisa kita sampaikan. Di antara juga kata para ulama seperti menyatakan orang-orang dinyatakan kafir oleh Allah, dinyatakan selamat di surga. Ini juga di antara membatal keislaman. Allah mengatakan, Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan, ya, Or, uh, Nabi Isa, Allah satu dari yang tiga Laku ada kafarul ladhina kualu inna Allah wal Masihubun Maryam Sungguh telah kafir Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa Inna ladhina kafaru min ahl kitab wal musyrikin Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahl kitab Yahudi dan Nasrani Dan juga orang, -orang musyrikin Kemudian dia, kemudian dia mengatakan Enggak, mereka semua selamat di surga, masuk surga Ini berarti mendustakan ayat-ayat Allah SWT Ini diantara juga hal yang batalkan Islaman seseorang Allah alam biswa Pada lagi yang bertanya kalau tidak ada sampai di sini saja apa yang bisa saya sampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Nabawi ini dengan rahmatnya dan karunia-Nya semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat kelak bersandingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh